rugăciune pentru trăirea tainei preoții lui Mertisedec. Doamne Iisuse a Arhiereul cel Dumnezeu, Te iubim, Te slădim și Te rugăm, Dăruiește-ne trăirea tainei preoției lui Melchisedek, Ca să se împlinească într-un noi cuvântul. Tu ești preoț în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 fiindcă Tu viața cea veșnică noi ai venit și făcuți fiind asemenea Fiului Lui Dumnezeu să rămânem preot pururea, fiindcă firea noastră, și Tu să fiind devăcuți, pe Tine Te știe născător și plăneator. Cu Tine ne faci asemănători, iubitori, vrednici de înfiere, ca să avem puterea rugăciunii harice. Doamne Isus, ar Arheleul Cel Dumnezeu, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Dăruiește-ne trăirea tainei preoției lui Mertisedec, căci așa cum despre dec, s-a rânduit și s-a rostit, Cuvântul lui Dumnezeu l-a îndreptat pe el când legea firi a firii abiluit și cu mintea s-a înălțat la fine în ne priveam, Prin cunoștință, Timpul, firea și lumea Le-a părăsit. Tot așa pe noi, Din Duhul Sfânt, Ne-ai și făptură Nemuritoare, Am dobândit prin fânt. ne ridicat de la lucrurile Care încep și se sfârșesc, La cele fără început Și fără sfârșit, Depășindu-ne pe noi înșine, ca mod al acțiunii tale, când ai venit într-un noi, ca să împliniști cuvântul, iată eu sunt cu voi până la sfârșitul vieților. Doamne, Iisus Hristos, a fi reul cel de nevie, te iubim, te stăvim și te rugăm, daruiește ne trăirea tainei, că oției, merchise-e de adică adevărata asemănare cu tine, ca să trăim în Duhul Sfânt dincolo de timp, ca o arvună a nemuririi viitoare, să putem nebura la momentul adormirii pe calea cea luminată spre cer, împreună cu mijelul tău. Fă să se unească mintea noastră cu mintea ta cea Dumnezeu încât să te putem vedea, înțelege, cunoaște, să ne putem renaște într-o tine, altfel decât prin legea naturii, prin har, pentru că Sfințenia nu are început temporal și nu are sfârșit. De aceea, taima preoției lui se dec nu are sfârșit. Mintea noastră a uitat toate cele lumești, trupești, deavolești ca să vină fără idei, fără cuvinte, fără amintiri, fără imagini, în mod neștiut într Tine, fiindcă rugul rugăciunii harice le-a Pentru că Tu, Doamne, ești preot în veac, ești fără început și fără sfârșit. Tu pui sfârșit firii și păcatului. Căci prin fire ești lui Dumnezeu și datătorul a toată viața cea după fire. Tu poți să ștergi toate păcatele noastre, să ne mântuiești, să ne simțești, să ne desăvârșești, să ne întuiești, să ne faci coale al echipului Tău.